було неможливо. Хто повірить? Потрапивши в табір, я не сподівалась дожити до звільнення. І мене охоплював відчай та думки про самогубство. Але, мабуть, не так просто людині розпрощатися із життям. А коли бачиш навколо себе тих, хто підтримує тебе своїм прикладом, коли вечорами в бараку знесилена Слухаєш чиюсь історію життя, розумієш, що наша жінка здатна винести все. А ще дає сили жити почуття, що поруч є хтось слабший, і ти йому потрібна, потрібна твоя допомога й підтримка, такою молодшою сестрою стала для мене Ніколь. Їй теж присудили. Табори і теж через кохання. Бо вона після закінчення війни на біду виїхала з Іваном з Франції до СРСР. Коли ми познайомились у 51-му, їй було 24, я була на 4 роки старша, нас подружила французька. Годі було й мріяти в таборах зустріти справжню француженку та попрактикуватись у мові, хоча люди там траплялись різні, від кримінальників до найвишуканішої інтелігенції. Ми гомоніли з Ніколь французькою, коли не чули наглядачі, а так, звісно, спілкувались російською, якою вона вже непогано володіла, хоча акцент був. Та часом і помилки робила смішні, плуталася в наголосах, зазвичкою акцентуючи останній голосний у слові. Те, що вона розповідала про своє недовге життя, було наче книжкою, яку я читала вечорами в холодному бараку, де ми лежали на двохярусному ліжку, часто не роздягаючись. «А як же ти з Південної Франції, з самого Марселя, потрапила до Союзу, ніколи?» – тихо розпитувала я. Перебралася під кінець війни зі свого Кажарка до Марселя. Там працювала в порту. Брала участь в Русі-Опору на півдні Франції. Хоч і малою ще була, років 16. Але так вже хотілося, щоб війна закінчилася. Уявляєш, коли союзники висадились на озбережжя, який був тарарам. Поперли фашистів на північ. Літаки, крейсери, десант. Німці відстрілюються, американці їх бомбардують з повітря. Але це не в Марселі було. Між Тулоном і Каннами. Наш порт берегли. Стратегічний об'єкт. А 28 серпня 44-го звільнили Марсель. От то було свято. Я тільки ввечері згадала, що то був Мій день народження. Хоча хто там його святкував? І рідним батькам було не до того, а дядько з дядиною і зі своїми дітьми мали клопіт. Хоча дядька згадую часто. Добрий був. Але безхарактерний, мабуть. Але вже як грав на органі у церкві, а я слухала та розглядала вітражі. Мурашки йшли тілом. І Ніколь показувала руками та ногами, як тиснув клавіші великого інструменту її дядько. Так а де ж ти зустріла свого Івана, Ніколь? Хіба наші були на півдні Франції? Звісно, що радянських військ не було. Але ну, ти ж знаєш про контрибуцію чи репарацію, як тут це називають? Відшкодування державою, що розв'язала війну, збитків заподіяних державі, що зазнала нападу. Так, я чула. Про це союзники домовились влітку 45-го на Потсдамській конференції, виставивши Німеччині збитки. А ти там до чого? – не розуміла я. Ну, З Німеччини було що вивезти. І через Марсель, точніше через ФОС, так називається наш порт. Вивозили багато чого. Роялі, килими, антикваріат, сільськогосподарську техніку, обладнання телефонних вузлів, станки та ще невідомо що у великих ящиках і контейнерах вантажилося на кораблі. Проте, то зазвичай були американці та британці. Але одного разу з'явилися росіяни. Хоча це вже тепер, я розумію, що так назвали радянських, хоч якої б національності вони були. А що там робили наші? Іван потім пояснив мені, що ширина залізничних колій в СРСР та Європі різна. Перетинаючи кордон, треба було міняти потяг. І якщо з людьми та військовою технікою проблем не було, де мобілізовані солдати пересаджувались у інші вагони – Техніка, де йшла своїм ходом, де закочувалась на платформи, то з вантажами було складніше, хоча з тими, що мали помірну вагу, ще справлялися. Але коли почалося вивезення до СРСР важкого обладнання,